вкладаючи в ту службу весь свій хист. Ще здалеку занадти побачив, щоб приткнути десь машину проблема. Їдальню на тихій зеленій вулиці, які ще збереглися в Києві, обліпили вже інші авто, як риб'ячі мальки шкоринку. Чимала юрма з квітами, схожа на запаковану целофан-клумбу, вже терлувалася у сквері, очікуючи запрошення до столу. Розпашілі, розкуті, одв'язані, якими бувають лише старі, добре спаяні і споїні приятелі, гості гомоніли кожний сам до себе. Мадам Люмбаго чи не єдина не втратила шику вилиску. З келихом шампанського царственно снувала від гурту до гурту, підтримувала балачку, кількома словами не вертаючи її на предмет збіговиська. Для декорації прикладала до вуст фужера і поспішала до інших. Занаттий згадав, як вдало колись було обізвано її «Мадам Броварі». Занаттий посунув до виходу в скверик. Шлях заступив під пилий толік. Обійняв за талію, зашепотів інтимно. «Жени, кіцюню, думи сумні!» «Жену, я ж тобі не мохер-мазох!» Алюмбаго заіржав. «Захер-мазох!» Китюню. «Захер!» «А окрім того, ти ще не королева Вікторія, не Менахем Бегін, не Альфред Нобель, не Дізраїлі, не Нельсон Мандела, не Ротшилд, не Білл Гейтс. Не кажучи вже про Мадлен Олбрайт, а я тобі не стіна плачу, а тому тихо будь, слухай, що тобі скажуть мудріші. А все окей, кицюню, на Льоньку Харченка сподіватимемося і на Орка Кучубея, я тебе з ним зараз зазнайомлю. Ти розповів їм, подивись на мене. Я схожа на людину, яка не розуміє, де, коли, скільки, з ким, для чого. У мене план. А вони – складові цього плану. Ой, які люди і без охорони!» Різко змінив він тон і розпросте руки, аби обійняти усміхнену пару, що вродилася поруч. «Дивись, Володю, це наше щасливе майбутнє!» Поплескав він по плечу сивого присадкуватого дядька. Головний аната міста Орис Дмитрович Кочубей. А це його мотря, Орестівна Кочубеївна. Ух, яка красуня зробилася. Ну, по цьому й старого дядька Толіка, ки Я Ігорю нічого не скажу. Толік весело розтілувався з повновидою в ясних кучериках молодичкою. «Дядьку Толіку, а чого ви до мене на весілля не приїхали?» І тато, і мама чекали, і ми з Ігорем. Не зміг, мотечко, не зміг, кицюню. Відрядження, боржок за мною. У вікенд забирай старих, чоловіка щасливчика, і гай до мене в село. Орку, я чекатиму. Просто зранку у мене і заночуйте. І барбоса свого беріть, аби не було чим відмовлятися. Чув, старенький? Ростин покаже суворо відповів патологічний анатом Орест і почаркувався з ювіляром і занадтим. «Отакечки!» – Толік обернувся до занадтого, коли кочубеї відпливли. «Сьогодні про справи, ані чи чирк. Приїдеш до мене, я відкрию тобі свій секретний файл». І Толік пірну у шампанського горілчаний коктейль ювілею. У сутінковому сквері холоділо, а всі кішки мали ставати сірими, такими і ставали. Нон-стоп лину спрочинених освітлених вікон підкреслював райську благодать свіжого повітря. Наче світляки, жевріли розпечені, цятки цигарок, долинав тихий сміх і гомін курців. Травневий вечір не кликав до шаленства, він капустяным холодным листком гамував жар посталкогольного чула. В католической церкви есть такое официальное лицо – адвокат дьявола. Он подвергает критике всех выдвигаемых святые.